Al-Araf Sad surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və Allahım adıyla Alif Lam Mim Sad Alif Lam Min sat. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrik harajun minhu litunzir <gülüyor> bihi wa zikran Bu insanları qorxutmaq və möminlərə öyüt-nəsiəət vermək üçün sənə nazil edilən kitabdır. Ona görə qəlbiniz heç narahat olmasın. Ittabi'u ma unzila ileykum mir Rəbbinizdən sizə nazil edilənə tabe olun. Onu koyup başka dostlara uymayın. Siz necedir az öğüt nəsihət dinləyirsiniz. وَكَمْ Biz neçe neçe kendileri məhv etdik. Azabımız onlara gecə ikən və ya günorta çağı yatıb istirahət etdikləri vaxt gəldi. Fənam Fə kanə dəəwāhum izjāəhum bəsnā illā an qālū innaknā Azabımız onları haqladığı zaman onların çağırışları həqiqətən biz zalım olmuşuq deməkdən başqa bir şey olmadı. <Sessizlik> biz mütləq elçi göndərilən ümməti və göndərilmiş elçiləri sorğu-suvala tutacağıq. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِنْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ Onlara etdikləri əməlləri barədə öz elmimizlə bildirəcəyik. Axı, biz qayıb deyildik. والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون O gün əməllərin tərəzidə çəkilməsi bir həqiqətdir. Tərəzləri ağır gələnlər məs onlar nica tapanlardır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Ferezləri yüngül gələnlər isə Ailələrimizə qarşı haqsızlıq etdiklərinə görə özlərini ziyana uğradanlardır. Biz sizi yeryüzündə üzündə yerləşdirdik və orada sizin üçün dolanışıq vasitələri yaratdıq. Necədə az şükür edirsiniz. Sizi xalq ettik, Sonra size suret verdik. Sonra da mələşlərə, Âdəmə e səcdə edin dedik. İblisdən başqa, hamsı səcdə etdi. O, səcdə edənlərdən olmadı. Qala mə məna'aka əllə təscüdə id əmərtuk, qala əna xayrun minhü qaləqtəni minn və qaləqtəhu minn Allah dedi, mən sənə əmr etdikdə, sənə səcdə etməyən nə mane oldu? İblis dedi, mən ondan daha üstünəm, çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmışam. Qala təhbiq minhə fəmə yəkunu ləkə əntə təkəbdər fiyhə fəxrıc innəkə minəssagirin. Allah dedi, buradan aşağı el, burada təkəbbürlük göstərmək sənə yaramaz, çıx get, çünki sən alçaldılmışlardansın. Qala anghirni ila yumi yub'athun Iblis dedi Onların dirildiləcəyi günə qədər mənə müəllət ver. Ala innaka min Allah dedi Şübhəsiz ki, sən müəllət verilənlərdənsən. Qalətə bimə əqvəytəni ləəqəudən ləhum siratəkəl-müstəqim İblis dedi Sən məni yoldan çıxartdığına görə Mən də sənin düz yolunun üstündə oturub İnsanları toğlayacaqam Düm <gülüyor> mələ ətiyənnahum Ve ve ve sonra onların yanına önlərindən və arxalarından sağlarından və sollarından gələcəyəm və sən onların əksəriyyətini şükür edən görməyəcəksən Qaləx rüc minhə məd'u mən mədhūra, lə mən təbi'əkə minhüm, lə əmləən nə jəhənnəmə minkum əcma'in. Allah buyurdu, Oradan mənfur və qovulmuş halda çıx. Onlardan hər kəs sənin ardınca getsə, Əlbəttə, cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracağam. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ Ey Adem, sən zəvcənlə birlikdə cənnətdə sakit ol. Beğendiğiniz yerlerde yeyin ancak bu ağaca yaklaşmayın yoksa özlerine zulmedenlerden olursunuz Tevasvasa lehumu'ş şeytanu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 və ya cənnətdə əbədi qalanlardan olmayasınız. Və qəsəməhuma inni Üstəlik onlara şübhəsiz ki mən sizin nəsəyhətçilərinizdənəm, deyə and düşdü. Fədəlləhuma biğurur. لَمَّا ذَاقَ الشَّجرَْةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوْؤاتُ مَا وَقَفِق يَقْسِ فَان عَلَيْهِ مَا مَقِ جََّ وَنَدَهُ مَا رَبّهُمَا أَلَم أَهَكمَاعَ تِلْكُمَ الشَّجرَْةِ وَأَقُلَكُمَا إِ الشَّيقَلَ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 Mən sizə o ağacı qadağan etmedim mi? Və şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir, demədimmi? Ər-rəbbənə zəllənnə ənsəna və illəmtəğfir <gülüyor> ləna Hər ikisi: Ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhm etməsən, əlbəttə ziyana uğrayanlardan olarıq dedilər. Qaləh Allah dedi: Bir-birinizə düşmən kəsilərək yerə enin. يوجد sizin için müeyyen vaqta qədər qərar tutacağınız məskən və faydalanmaq üçün istifadə edəcəyiniz şeylər vardır. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارسؤاتكم وريشاً Və libasut-taqva zalikı xeyr Allah dedi Siz orada yaşayacaq, orada öləcək və oradan çıxarılacaqsınız. Ey Adəm oğulları Sizə ayıb yerlərinizi örtəcək libas və bəzək-düzək nazil etdik. Təqva libası isə daha xeyirlidir. Bu, Allahın dəlillərindəndir. Bəlkə düşünüb onlardan ibrət alasınız. يا بني ادم لا يفتنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوئاتهما İnnəhü yaraqum huvə və qabiluhu min haythu lə tərəunahum. İnnə cealməşşəyəqiyinə əvliyəə lilləziyinə lə yü'minun. Ey Adəm oğulları! Şeytan, əcdadınızın ayıb yerlərini özlərmək məqsədi ilə aldadaraq,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 Onlar yaramaz əməl etdiyiləri zaman, atalarımızı belə gördük. Allah da bize bunu əmr etmiştir deyiller. De ki, Allah yaramaz əməlləri əmr etməz. Yoxsa Allah'a qarşı bilmediyinizi danışırsınız. Qul əmər rəbbi bil qistus.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 Sizi ilk dəfə yarattığı kimi diriləcəksiniz. Fəriqən hədə və fəriqən haqqa aleyhimu dələlə. İnnəhumu ittəxadu şəyatīnə əvliyəə min dünilləh. Və yəhsəbunə ənəhum muhtədun. Allah öz bendelerinin bir kısmını doğru yola yöneltti. Diğerlerine ise hak yoldan azmak layık görüldü. Çünkü onlar Allah'ı koyup şeytanları özlerine dost tuttular ve el ele guman edillər ki doğru yoldadılar. Diğerleri Ey agam oğulları Məscidlərə yederken gözəl gelərini gein. Yein için lakin israf etməyin. Şübhəsiz ki, Allah israf edənləri sevmir. Qul mən harrəmə zinətə Allahi ləti əkhrəcəli ibadihə və attayyibəti minəl rizqun. Qul hiyə lilləzīnə əmenu fil həyəti ddünyə xaricətə yəvməl qiyəməh. Kədəlikə nüfassilu l-əyətini qəvmin yələmun. De Allahın öz kulları üçün üzə çıxarttığı ziynəti və təmiz rüziləri kim haram etmişdir? De bunlar dünya həyatında hamıya, qıyamət günü isə yalnız müminlərə məqsusdur. Biz dərk eden adamlar üçün ayələri böyle izah edirik. Qul innama harrama rabbi yal fevahişə mə zahara minhə və mə batana vel itmə vel bagyə bi ghəyri l-haqq. Veən tüşrikü billəhi mələm yunəzzil bihə sülqənaq.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 Allahın aleyhine söyləməyinizi haram buyurmuşdur. O Her ümmətin bir əcəli vardır. Onların əcəli gəldiyi zaman bircə saat belə nə yubanar Nə də qabağa keçə bilərlər. Ya bəni Adəm əmmə yətiyyənkum rusulun minkum yəqəssun əleykum ayati. Yəqəssun əleykum ayati fəmanittəqə və əsləh səla xəufun əleyhim və Ey Adəm oğulları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 Ayələrimizi yalan sayıb onlara təkəbbürlüklə yanaşanlar isə od sakinlərdilər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Əmən əzləmü min mən iftəra ələllahi kədibən əv kəddəbədi ayətih Ələikə <Sessizlik> yənaluhum nasibuhum من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله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 Qal dəxləyəm əməm qədxlət mən qablikum mənəl jinn vələn sibin nəyər Qəlmə dəxlət əmətlət əmətlət əqtə hətə ədə dədərkəu fəyə jəməyən qalət əkhraəm liruləhəm rəbbəna قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَأُولَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ الله بيجاك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 Elə isə odda bunlara iki qat əzab verir. Allah dəyəcək, əzab hərkəs üçün iki qatdır. Lakin siz bunu bilmirsiniz. وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِؤْخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْرِ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Əvvəlkiler, sonrakılara dəyəcəklər. Sizin bizim üzərimizdə heç bir üstünlüyünüz olmayıq. Ele isə qazandıqlarınıza görə tadın əzabı. İnnəl-əzînə <gülüyor> kəzzəbū bi əyətina və istəkbaru ənhələtü fəttəhü ləhum əbvəb-ü La tuftah lahum abwaab as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yaljil jamalu fi Şüphesiz ki ayetlerimizi yalan sayanlara ve onlara tekebbürlükle yanaşanlara göyun kapıları açılmayacak dəvə inənin gözünden keçmincə onlar cəmnətə girmeyeycəklər. Biz günahkarları belə cəzalandırırq. Ləhum cəhənəməmiəqiava Vaqədəri qələ cez. Onların cəhənnəm odundan yatağı və yorğanları olacaqdır. Biz zalımları belə cəzalandırırıq. Allazina amanu və amilussalihati <Sessizlik> la nukallifun nafsan illa wusaha.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 Biz onların kökslərindəki kin kudurəti çıxaracaq, onların ayaqları altından çaylar axacaq, onlar deyəcəklər, bizi buna qoğuşduran Allaha həmd dolsun Əgər Allah bizə hidayət etməsə biz özümüz doğru yola yönələ bilməzdik. Əlbəttə, Rəbbimizin elçiləri haqqı gətirmişdilər. Onlara belə hitab ediləcəktir. Eməlleriniz sayəsində varis olduğunuz cənnət budur. وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ ən qad vəcədnə mə və'adnə rabbuna haqqqa فəhəl vəcəttüm mə və'adə rabbukum haqqqa Qalu na'am faəzzana müəzzinun beynəhum əllə'natullahi aləl Cənnət əhli od sakinlərini səsliyib diyəcəklər Biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyinin doğru olduğunu gördük Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyinin doğru olduğunu gördünüz mü? Onlar bale diyecekler Bu zaman onların arasında bir carçı sesleyip diyecektir Allah'ın laneti olsun zalımlara <Sessizlik> O kâslara ki İnsanları Allah yolundan saptırır. Onu əyri göstərməyə çalışır. Və axirəti inkar edirdilər. وَبَيْنَهُمَا <gülüyor> حِجَابٌ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 Hal özleri çok istedikleri halda hələ cənnətə girmeyecekler. Onların gözleri od sakinlerine tərəf çevrildikdə ise diyecekler. Ey Rabbimiz! Bizi zalimlara tay tutma! وَنَادَا أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَانْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Səddəhli əlamətlərindən tanıdıqları adamları səsliyib deyəcəklər. Sizə nə yığdıqlarınız, nə də təkəbbürlük göstərməyiniz fayda vermədir. <Gülüyor> Əhə ula illəziyinə əqsəmtum, la yənaluhumullahu bir rəhmət. O dukhulul cennet la taufun aleikum ve Allah onlara merhamet nəsib etmeyecektir diyə barəsində an düşdüyünüz kəslər bunlardır mı? Sədəhlinə deyiləcəkdir. Cənnətə girin. Sizə heç bir qorxu yoxdur. Ve siz kədərlenmeyeceksiniz. Və nədəəə əshəbun nəri əshəbəl jənəti ən əfidu əlaynə minəl məi əvmə rəzqəkumullah qādu ənəlləhə harrramahuma aləl kəfirin Oç sakinləri cənnət əhlini səsliyib deyəcəklər. Bizim üstümüzə bir az su və ya Allahın sizə verdiyi ruzidən pökün. Onlar isə deyəcəklər. Allah bunları kafirlərə haram etmişdir. Ellazina <gülüyor> təxəzu dinəhum lehu və la'ibə və gərrətəhumul hayatud O kəslərə ki, dinlərini əyləncə və oyun etmişdilər və dünya həyatı onları aldatmışdı. Onlar bu günləri ilə qarşılaşmağı unuttukları və ayələrimizi inkar etdikləri kimi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 هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل, فهل لنا من شفعاء فنشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 Yaxud geri mı ki, əvvəllər etdiyimiz əməllərdən başqasını edək? Onlar özlərini ziyana uğraqdılar. Uydurduqları bütlər isə onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar.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 Öz əmrinə tabi edən də odur. Əslində, yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi Allah nə qədər xeyl xaqdır. Ələmlərin Rəbbi Allah nə qədər xeyl xaqdır. <Sessizlik> Rabbinizə acizana həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, o həddi aşanları sevmir. Wa la fil-arḍi ba'da iṣlāḥihā wa du'ūhu khawfan wa ṭama'an. İnna raḥmat Yeryüzü islah olunduqdan sonra orada fəsad törətməyin. Allaha qorxu və ümidlə yalvarın. Həqiqətən Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə yaxındır. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُرْ زِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا فَقَالُوا سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ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 İbrət alasınız. Vel beladu tayyibu yakhrucu nabatuhu bi'izni rabbihi vallazi khabathu la yakhrucu illa nakida. Kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin Yaxşı torpaqda bitkilər Rəbbinin izni ilə çox asanlıqla bitər. Pis torpaqda isə Onlar yalnız çox çətinliklə yetişər. Biz ayələri şükür edən bir qövmə beləcə izah edirik. Ləqəd ərsəlnə nə lüxən ilə qəvmihi fəqələ yə qəvmi əbudulləhə mə ləkum min iləhin qəyruh. İnni əxafu aleykum əzəbə yəvmin azimə. Biz Nuh'u öz halgına elçi gönderdik. O dedi, ey qövmüm, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka məbudunuz yoktur. Ben size üz verecek böyük günün azabından korkuram. Qal el min qavmihi inna lana fi zalalim mubi. Qalqının zədəganları dedilər. Həqiqətən də biz səni açıq aydın azğınlıq içində görürük. Qalə ya qəvm bi zələlətun və ləkinni min rəbbil ələmin O dedi ey qövmüm mən heç də azmamışam lakin mən ələmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm Ublighukum Mən risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allah mənə vəh etdiklərini sizə təbliğ edir və sizə övüt nəsiəət verirəm Allahdan nazil olanlar sayəsində sizin bilmədiklərinizi bilirəm Ə və Allahdan qorxub bəlkə mərhəmətə nail olasınız diyə, sizi qorxutmaq üçün öz aranızdan olan bir kişinin vasitəsi ilə Rəbbinizin sizə övətnəsiyyət verməsinə Heyrət mi edirsiniz? Təkəzbuhu fa enjaynahu valladina ma'hu fil fulk va aghraqnal ladina kəzzəbū bi ayatina. İnnahum Çafirlər onu yalançı hesab etdilər. Biz onu və onunla birlikdə gəmidə olanları xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənləri isə suya qərq etdik. Doğrudan da onlar çor adamları idilər. ilə Ad'in əxahum Hudə. Qal ya qavmi ibudullahə malakum min Ad qövminə də qardaşları Hudu göndərdik. O dedi: Ey gövmüm! Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka məbudunuz yoktur. Yoksa korkmursunuz. Qal <gülüyor> el-mələ'l-ləzīnə keferu min qawmihī inna lana rāka fī sefahətin ve inna lana zunmuka minəl kâdibīn. Qəvmünün kafirzadeganları dedilər. Biz səni səfeh sayırıq və həqiqətən də səni yalançılardan hesab edirik. Qalaya qawmi leysa bisafaatu walakinni O dedi: Ey qəvmüm, mən heç də səfeh deyiləm. Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm. Mən Rəbbimin vəhiyyətdiyi hökümlərini sizə təbliq edirəm. Mən sizin etibarlı nəsihətçinizəm. Əvə əcibtum əncaəkum zikrüm. ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فانكروا الا الله لعلكم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 qalū aji'tana li na'budallāha waḥdahu wa ladamā kāna ya'budu ābā'unā fa'tinā bimā ta'idunā in kuntum min aṣ Onlar dedilər. Yanımıza gəlmisən ki atalarımızın ibadət etdiklərini buraxıb Tək Allaha ibadət eləyək, əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyin əzabı gətir. Qala qəd və qaqa aləykum min rəbbikum rəcüsün və qadab ətücədilunəni fəy əsməyin səmməytumuhə əntum və əbəüküm. ƏZƏLƏLLAHU BİHƏ MİN SÜLTAN FƏNTƏZİRÜ dedi Artıq Rəbbinizdən sizə əzab və qəzəb yetişdi. Siz özünüzün və atalarınızın uydurduqları adlar barəsində mənimlə mübahisə edirsiniz. Halbuki Allah onlar barəsində hiçbir dəlil nazil etməmişdir. Gözləyin. Şüpəsiz mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. Fe ejeynahu wallidin ma'ahu birahmetin min və qopdurduq dabaru ləzinin kəzzəbə bi ayatina biz onu və onunla birlikdə olanları öz mərhəmətimizlə xilas etdik ayələrimizi yalan hesab edənlərin isə kökünü kəsdik onlar iman gətirən deyildilər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 Feədarətə kulfiəhivalə təmə su həbi suəyada quədəəlim. Səmut kövmünə də kardeşları salehi gönderrdik. O dedi: "Ey gövmüm, Allah'a ibadət edin. Sizin ondan başka məbudunuz yoktur.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 واذكروا اذ جعلكم فلسا من بعد عاد وداوكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا ƏZKURU <Gülüyor> ƏLƏ ƏLLAHİ VƏ LƏ TƏĞTƏW FİL ƏRZİ MÜFSİDİN Xatırlayın ki, O, sizi ad qövmündən sonra qələflər etdi və yeryüzündə yerləşdirdi. Siz də onun düzənliklərində qəsirlər tikir, dağlarda evlər yonursunuz. Allahın meymətlərini yada salın, yeryüzündə fəsad yayaraq, biz işlər görməyin Alal mala'ul ladin estekberu min qawmihi lil ladin estud'ifu limen amana minhum at'lemun an saliham mubselun yarbbi qalu inna bima ursil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 Qaləl-ləzînə əstəkbəru inə billəzi əməntum bihī kafirun. Təkəbbür göstərən başçılar dedilər, həqiqətən biz sizin inandığınızı inkar edirik. Fə əqarun nəqata və ətəu ən əmri rabbihim və qalur ya salihu ətina bimə təidunə.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 Fa axadtuhum irjajatun fasbahu fi darihim jatinin Onları dəhşətli bir sarsıntı yaxaladı. Və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar katə və la onhum və qala ya qavmi laqad ablaghtukum risalati rəbbi və onlardan üç çevirib dedi Ey qovmum mən rəbbimin mənə vəhyy etdiyi hökmünü sizə çatdırdım və sizə övüt nəsihət verdim Lakin siz nəsihət verənləri sevmirsiz. Və Lutu iz qala li qawmihi atatun al-fahishata ma da elçi gönderdik. Bir zaman o öz qəvminə demişdi: Sizdən əvvəl aləmlərdən heç kəsin etmədiyi iyranc əməli sizmi edəcəksiniz? İnnakum lat'atun ar-rijala shahwatan min dunin Siz qadınları qoyub şəhvətlə kişilərin yanına gedirsiniz. Həqiqətən siz həddi aşmış adamlarsınız. Və onun qavminin cavabı yalnız Onun qövminin cavabı: "Onları yurdunuzdan çıxarın." Axı ah, onlar təmizliyə can atan adamlardı deməkdən başqa bir şey olmamışdı. Ve Biz onu və ailəsini xilas etdik. Yalnız arvadından başqa. O geridə qalanlardan oldu. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمَّ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ Biz onların üstünə taşlardan yağış yağdırdıq. Bir kör günahkarların adıbəti necə oldu? وَإِلٰى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا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 Mədiyən qövmünə də qardaşları şüeybi göndərdik. O dedi, Ey qövmüm! Allah'a ibadət edin! Sizin ondan başqa məbudunuz yoktur. Rəbbinizdən size açıq aydın bir dəlil gəldi. İlə isə Ölçüyə və çəkiyə tam riayət edin. İnsanların əşyalarını əksik verməyin və yer üzü islah olunduqdan sonra orada fəsad törətməyin. Əgər möminsinizsə, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Və siz hər bir cəhətdə oturmazdınız, və Allahın yolundan səd edirdiniz, ona iman edənə. وَتَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ هَا عِوَجًا وَذْكُرُوا اِذْ كُنتُمْ قَل۪يلًا فَكَتَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ Her yolun başında oturup Allah'a iman getirenleri hədəliyib onun yolundan saptırmayın. Və onu əyri göstərməyə çalışmayın. Xatırlayın ki siz az idiniz. O sizi çox attı. Bir görün fəsad törədənlərin əgibəti necə oldu? وَاِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِه۪ي وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا تَصْبِرُوا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 Qaləl mələqəl ləzīnə istəkbəru min qəvmihilə nuhricən nəkəyə şü'ayibu vəl-ləzīnə əmenu məəkə min qaryətina əvlə te'udunna fə millətina Qalə əvələu künnə kərihin Onun qövmünün təkəbbürlü zədəcanları dediler Ey Şüeyib Ya biz Hükmen seni de seninle birlikte iman getirenleri de yurdumuzdan çıkaracak ya da siz bizim dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi. Hatta nifret etmiş olsak bile Kad iftara ila Allah kariban in udna fi milletikum ba'de ibna'jallahu minha وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ الْعِلْمَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا افتح بيننا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ Allah bizi sizin dininizdən xilas etdikdən sonra biz yenə də O'na qayıtsaq, Allaha qarşı yalan uydurmuş olarım. Rəbbimiz Allah istəməyincə bizim O'na dönməyimiz olacaq bir şey deyildir. Rəbbimiz elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Biz Allaha təvəkkül etmişik. Ey Rəbbimiz, bizimlə qövmümüz arasında ədalətlə hökum ver. Axı sən, höküm verənlərin ən yaxşısısa san. Və qala el mələul lazil kəfru min qavmihi le Onun gövmünün kafirzadeganları dedilər. Əgər Şuaybın ardınca getsəniz, siz mütləq ziyana uğrayanlardan olarsınız. Aadət Hoə asbə Xfi fə dəricə demin. Onları dəhşətli sarsıntı yaxaladı və onlar öz evlərində üzü q düşüb qaldılar. Əllə diə fədə bu şaybən kə الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين yalançı sayanlar sanki orada yaşamamışdılar Şüeybi yalançı sayanların özləri ziyana uğrayanlardan oldular Fətəvəllə anhum və qalə ya qəvmi, ləqad əbləğtukum risaləti rabbi və nəsahtu ləkum və keyfə əsə alə qəvmin kəfirin. Şüeyb onlardan üç çevrib dedi, Ey qövmüm, mən Rəbbimin mənə vəhiyyətdiyi hökümlərini sizə çatdırdım və sizə öğütməsiyyət verdim. Kafir tayfadan ötürü mən necə heyifsənə bilərəm. Wa ana arsalna fi qaryatin min nabin illa aqadna Biz hansı bir ölkəyə peyğəmbər göndərdiksə O'nun ahalisini sıkıntıya və bəlayə düçar etti ki, beləkə boyu nəyələr? Thümme beddəlnə mekânəs seyyətil hasanətə hattə afəu ve qalû qadməsse <Sessizlik> əbəəəna az dərrəu və sərrəu fəəkədnəhüm bəgtətə və la yəşrurum. Sonra pisliyi yaxşılıqla əvəz etdik. Nəhayət onlar firavanlıq içində yaşayarkən, atalarımıza da belə qıtlıq və bolluq üzvermişdi, dedilər. Biz də onları, heç özləri də hiss etmədən, qəflətən yaxaladıq. وَلَو أنن أَهْلَ القُراء آممَنُوا وَاتَّقَوْلَ فَتَحْن عَلَْهِ بَركَاتٍ مِن السَّماءِ وَ Olə ki qəzdə buqaəxdməhum Bimə qə u yətsi bu. Əxə əminə əhlül quğa əyiətyəhum bə suna bəətəhumnaun. o ölçələrin əhallisi iman gətirib, Allahdan qxsaidi biz onların üstünə göydən və yerdən bərəkət qapılarını açardı, lakin onlar Peyğəmbərləri yalancı hesab etdilər. Biz də onları qazandıqları günahlara görə əzabla yaxaladıq. Məyər o ölkələrin əhalisi əzabımızın onlara gecə vaxtı onlar yatarkən gəlməyəcəyindən əmin mi oldular? Əva əminə əhlul quraytiə bə sunəzuxələbun. Yada o ölkələrin əhallisi, əzzaabımızun onlara səhər səhər, onlar əylənərkən qəlməcəindindən əmin olular. Əfə əminu mə kralla! فَلَا يَأْمَلُ مَكْرَ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Yaxud onlar Allah'ın hilesinden ehtiyat etmirdilər mi? Allah'ın hilesinden yalnız ziyana uğrayanlar ehtiyat etməzlər. Awalam yahdi lillezina yarithuna al-ardam min ba'di ahliha allau nasha'a wasabnahum bidunubihim wanatba'u ala keçmiş sakinlərindən sonra ona varis olanlara bəyan olmadı mı ki əgər biz istəsəydik Onları da günahları üzünden müsibətə düçar eder, kalplerine mühür vurardı ve onlar da eşitmezdiler. TİLKƏL QURÂN QUSSU ALEYKƏ MİN ANBƏİHƏ Və Ləqad cəəəthüm rüsuluhum <tuhlar> bilbəyinəti fəmə kənūl yü'minu bimə kəzzəbū min qabl.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 beləcə möhürləyir. Onların əksəriyyətini vədə xilaf çıxan gördük. Onların çoxunu günahkar gördük. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ onlardan sonra Musa'nı mucizelerimizle Firavun və onun eyyânlarına elçi gönderdik. Onlar isə bunu inkar ettiler. Bir gör fesat törədənlərin ağibəti necə oldu? Və qāla Mūsā yā firaun dedi: Ey Firavun, Həqiqətən mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm. Haqiqan alə mə Mənim borcumdur ki, Allah barəsində yalnız həqiqəti deyim. Mən Rəbbinizdən sizə açıq, aydın dəlillər gətirmişəm. Elə isə İsrail oğullarını mənimlə göndər. Qalə, inkun təciqtə bi ayətin fəəti bihə, inkun təminə sədiqin. Piron dedi, əgər möcüzə gətirmişsənsə və doğru danışanlardansə onu göstər. فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا əsasını yerə atdı və o dərhal açıq-aşkar bir ilam oldu. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Əlmini qoynundan çıxartdı və o baxanlar üçün ağ-appaq parlaq bir əl oldu. Qaləl <gülüyor> mələq min qəvmi fird'aunə inə həzələ səahirun arim Firəun qövmünün əyanları dedilər Həqiqətən bu bilinçli bir sehirbazdır Yüridu <gülüyor> əyyəxricəkum min ərdiküm fəmədə təəmurun O sizi yurdunuzdan çarptmaq istəyir Elə isə təklifiniz nədir? Onlar dedilər Onu və qardaşını gözlət və şəhərlərə sehrbazları toplayan adamlar göndər ki, birlikli sehrbazların hamısını sənin yanına gətirsinlər əə əssəxu bir cana yanına gəlib dedilər. Əyə qqalib gəlsək, doğurdan mu bizim üçün mükafat olacaq? Olə nə va inən qumləminəl dedi. Bale. Siz mənə yaxın adamlardan olacaqsınız. Qalū yā Mūsā in Ey Musa, ya sen əsana birinci at, ya da biz əlimizdəkiləri ataq.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 Və əvxəyna ilə Musa ən əlq-i əsak, fə idəhi yətəl qabuma yəfifun. Biz Musaya əsanı yerə atdıya vəh getdik. Elə bu an əsa ilana çevrilib, onların düzəltdikləri şeyləri utdur. Tawaqqa al-haqq wa Artıq haq üzə çıxdı, onların etdikləri isə batıl oldu. Tagulibu hunalika orada məqlub oldular və rüsvay olaraq geri döndülər. وُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ سəhrbazlar səcdəyə qapandılar. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Onlar dedilər: "Aləmlərin Rəbbinə iman gətirdik. Musa və Harunun Rəbbinə" Qala Fir'aunu əməntum bihi qabla ən ədana ləkum. İnnə həzələ məkrum məkartumuhu fil medinətini tukhricu minhə əhləhə fəsəv fətə'ləmun. Fir'aun dedi, mən sizə izin verməmişdən əvvəlsiz ona iman getirdiniz, Şübhəsiz ki, bu şəhərdə qurduğunuz bir hiylədir ki, əhalisini oradan çıxarasız. Tezliklə biləcəksiniz. Laqattə'ən əydiyakum və arculakum min xilafin thumma la'usallidənkum əcməin. Əllərinizi və ayaqlarınızı çarpas kəsəcək, sonra da hamınızı çarmıxa çəkəcəyəm. قالوا ان الى ربنا منقلبون onlar dediler şüphesiz ki biz Rabbimize qayıdacağıq və ma tanqim minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna Rabbəna əfriq aləyna sabran və təvəffəna muslimin. Sən sadəcə Rəbbimizin möcüzələri bizə gəldikdə onlara iman gətirməməyimizə görə bizdən intidam alırsan. Ey Rəbbimiz, bizə çoxlu səbir ver və bizi müsəlman olaraq öldür. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدَرَكَ وَآلِهَتَكُ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيِّ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ Firavun halkının eyanları dediler.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 Qala Musa liqawmihi: "İstian billahi ve sabirun. İnnel-ardalillahi yuritaha men yasha'u min ibadihi vel Musa öz qəvmünə dedi: "Allahdan kömək diliyin və səbir edin. Şübhəsiz ki, yer üzü Allahındır. O, kullarından istədiyini onun varisləri təyin edir. Gözəl əqibət müttəqilərindir. Qalun uudinə min qabli ən təətiyənə və min ba'di məciqtənə qalə əsə rabbukum əyyuhlikə əduvəkum və yəstəxlifəkum fil ərdifə yəndurə keyfə təəməlun.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 nə səməratil aləhüm Biz Firon xalqını quraqlıq illərinə və məhsul qıtlığına məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Və idəcəətəmül hasənə qâlû lənə hādih وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوْنَ بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهُ ۗ اَلَا اِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اونlara bir yaxşılıq üz bu bizə məxsusdur deyərdilər. Onlara bir pislik üz Musa və onunla birlikdə olanları uğursuzluq əlaməti sayardılar. Əslində onların uğursuzluğu Allah yanındadır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Və qalū məhmə tətinā bihi min āyatin litasḥarana Kafirlər dedilər. Sən bizi sehirləmək üçün nə qədər möcüzə gətirsən də biz sənə inanan deyilik. Ve amsuləna aleyhimu't tufanə vel jarada vel qammə və dəfadə və Biz də onların üstünə müxtəlif möcüzələr olaraq tufan Çəyitkələr, bitlər, qurbağalar və qan göndərdik. Onlar isə təkəbbürlük göstərdilər və günahkar bir tayfa oldular. Və ləmmə vəqa aleyhimur ric züqalu ya Musəd ulanə rabbəkə bimə əhidə indək. Lə in kə şəhsə ənnə rəcizə lənə əminə Əzab onları bürüdükdə dedilər: Ey Musa, bizim üçün Rəbbinə sənə verdiyi əhd ilə dua et. Əgər əzabı bizdən sovuşdursam, biz hökmən sənə iman gətirəcəyik və İsrail oğullarını mütləq səninlə birlikdə göndərəcək. Fəlem ilə əcəlinə Biz çatacaqları müəyyən vaxta qədər əzabı onlardan sovuşdurduqda isə, hər hal əhdini pozdular. Zəltə qomnə minhum fağrəqnaləhum fil yəmm biənnəhum kəzzəbū bi ayətəna və kəlu ənhə gāfilīn Ayələrimizi inkar edib onlardan qafil olduqlarına görə biz o tayfadan intiqam alaraq onları dənizdə qərq etdik. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارخ الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون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 Və ca vəzla bəni israilələ bəhərə fəətəu alə ya musa cəal ləna ilahan kəma ləhum iləha qala innakum biz İsrail oğullarını dənizdən keçirtdik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 Əulaim mutebir ma hum fihi Şübhəsiz ki bunların etiqad ettikləri əqidə məhvə məhkumdur. Gördükləri işlər isə batildir. Qala agayrallāhi edghīkum iləhan və huvə fadda lakum aləl əlemîn. Musa dedi, o sizi əlemlerden üstün ettiği bir halda, mən sizin üçün Allah'tan başka məbud mu ahtaracam? وَإِذ əncəynākum min əl-i Fir'aunə yəsumunakum suəl əzâb. Yüqəttilunə əbnəəkum və yəstəhiyyunə nisəəkum və fiy dəlikum bələ -um min rəbbikum azim Bir zaman biz sizi Fironun tərəqdarlarından xilas etdik. Onlar sizə ağır əzəblar verir, oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə Sağ bıraxırdılar. Bunda sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir sınaq var idi. وَوَاَعَدْنَا مُوسَى ثَلَافِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً Və Musa axiyə Haruna dedi: "Məni qavmimdə əvəz et və mənfəsadəyə yol getmə." Biz Musaya 30 gecəlik vədə verdik və buna on gecədə də əlavə elədik. Beləliklə də Rəbbinin təyin etdiyi vaxt 40 gecə oldu. Musa qardaşı Haruna dedi: "Xalqımın içərisində məni əvəz et Onları ıslah et və fəsad törədənlərin yoluna uymam. Və ləmmə jəəə Mūsə li miqatina və kelləməhü rabbuhu qalə rabbi əlini ənzur ileyk qalə lən tərəni və ləkin ənzur iləlcəbəri fəin istəqərrə məkənəhü fəsəv fətərəni Fə ləmmə təcəllə rəbbuhu lilcəbəli cəələhu dakkən və xırrə müsə səyqā fə ləmmə əfəqə qāla subhānəka təbətu əleykə və ana əvvelul Musa təyin etdiyimiz vaxta gəldikdə Rəbb-i onunla danışdı. Musa dedi: Ey Rəbbim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 Sən paç və müqəddəssən. Sənə tövbə etdim və mən iman gətirənlərin birincisiyəm. Qalə ya Musa, inni istafaytuka 'alan-nasi bi-risalati wa bi-kalami. Fakhud ma Allah dedi. Ey Musa, mən vəh etdiyim hükümlərimlə və səninlə danışmağımla səni seçib insanlardan üstün etdim. Elə sənə verdiyimi götür və şükür edənlərdən ol. وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْاَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ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 Mən sizə fasiqlərin yurdunu göstərəcəyəm. Zə'afiruhu <Sessizlik> an ayatiyyal ladin yatakabburuna fil ardi bighayril haqqi wa iyara'u kulla ayatin la yu'minu biha wa iyara'u sabila'r rusd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 Onu özlərinə yol seçərlər. Bu ona görədir ki, onlar ayələrimizi inkar edir və onlara məhəl qoymurdular. Vallidin kəzzəbū bi ayātinā və bil qā'il āhirati ħabitat a'māluhum hal yujzawn illā mā kānū ya'malūn Ayələrimizi və axirətə qovuşmağı yalan sayanların əməlləri puç oldu. Məyyar onlar yalnız etdikləri bu əməllərə görə cəzalandırılmayacaqlar mı? Ottəxəzə qawm Musa min ba'dihim min huliyhim 'iclan jasadan lahu khawaan. Alam yaraw annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila?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 zalimlərdən oldular. Onlar tutduqları işə göre peşman oldukta ve hak yoldan azdıqlarını gördükdə Əyr rəbbimiz bizə rəhmet etməsə və bizi bağışlamasa əlbəttə ziyana uğrayanlardan olarız dedilər. Və <gülüyor> əmmə rəca musa ilə qavmihi rədbanəsifən qala bəsəma xaləftumuni bədi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 Həqiqətən cemaət məni zəyif bilib, az qala öldürəcəklər. Məni rüsvay etməklə düşmənləri sevindirmə. Məni zalımlara tay tutma. Musa dedi, Ey Rabbil Mənev və qardaşımı bağışla. Bizi öz mərhəmətinə qovuşdur. Sən rəhmdən lərinin ən rəhimlisisən. İnnellezininəxtəduləcəyənələlhumğadabummirrəbhimvəzillətəfəlhəyatiddünyə. Vəkəzəlikləcəzəlmüftərin. <Sessizlik> Həqiqətən buzovas tayiş edənlərə Öz Rəbbindən bir qəzəb və dünya həyatında zillət üz Biz iftira yayanları belə cəzalandırırıq. Allazil amilussayiatin matəbu min ba'daha və əmənū in rabbak min ba'daha lağfurur-rahim. Yaramaz işlər görüb sonra bunun ardından tövbe edib iman getirenlərə gəlincə, şübhəsiz ki, Rəbbim bundan sonra bağışlayandır, rəhmlidir. Və ləmmə səkət əmmusəl qababu əqadəl əlvəh, və fī nusxatihə hudən və rəhmətun lilləzīnəhum lirəbbihim Musa'nın qəzəbi sakitləşəndə lövhələri götürdü. Onlardakı yazılarda Rəbbindən qorxanlar üçün hidayət və mərhəmət var idi. Wa xteramusa qawmuhu 70 raculan li <Sessizlik> miqatina.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 İNHİYE İLLƏ KİTNETÜKƏ TUDILLÜ BİHƏ MEN TEŞƏĞƏ VE TEHDİ MEN TEŞƏĞƏ ENTE VELİYUNA FAĞFİRLENƏ VARHAMNA VE ENTE KHAYRUL GƏFİRİN Musa bizim tayin ettiğimiz vahd üçün tayfasından yetmiş kişi seçti. Onları zəlzələ yaxaladıqda o dedi, Ey Rəbbim, əgər istəsəydim bundan əvvəl onları da, məni də məhv edərdin. Özümüzdən olan səfihlərin etdiklərinə görə bizi həlaşmı edəcəksən? Bu yalnız sənin sınağındır. Sən onunla istədiyini azğınlığa aparır, istədiyini də doğru yola yönəldirsən. Sən bizim himayəçimizsən. Bizi bağışla və bizə rəhmd et. Əgər sən bağışlayanların ən yaxşısısan. Vaqtub <gülüyor> lena fi hadihid dunya hasenatan və fil axirati inna hudana ilayk Qaala azab-i usibu bihi men aşağı ve rahmeti vesiat kulla şey. Feseaktubu hali ləzīna yattakûnə ve yuqtûnə bi əyətina yu'minun. Bizim üçün bu dünyada da yakşılığı yaz, ahirette de. Hakikətən biz sənə üst tuttum. Allah dedi, istədiyimi əzabıma dükar edirəm, mərhəmətim isə hər şeyi əhatə edir. Mən onu Allahdan qorxan, zəkat verən və ayələrimizə iman gətirənlər üçün yazacağımı. الذينَ يتبعونَ الرسُولًا النَّ بَأُّ الذي يَجدونهُ مَكوبَ عِندَهُ في التوور يجدونهُ مَكْتُوبًا عِندَهُ في التوراتِ والإجأمرُرُهُم بالِالمَعرُوف يَأمرُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَننهَاهُمعَنِمُنْكَرِ وَيحِلنُ لَ مُ الطَّباتِ وَيُحَرضِ مُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث وَيحَرذِمُ عَلَيْهِ مُنْ خَبَائِكَ وَيَضَعُ نْهُم إِصرَهُم وَْأَغْل أَلََّتِ كَانَك عَلَيْهِم فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِه۪ي وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَمَاهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ O kesler ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de hakkında yazılmış olduğunu gördükleri elçinin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 ona kömək edən və onunla göndərilmiş nurun ardınca gedənlər isə nicat tapanlardır. Qul ya eyha ennasu inni rasulullah ilaykum jami'an lillazi lahu mulku's samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه ey insanlar şüphesiz ki mən sizin hamınız üçün Allah'ın elçisiyim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 onun ardınca gelin ki belki doğru yola yönelisiniz. <gülüyor> Musa'nın gövmünden öyle bir cemaat vardır ki hak ile insanları doğru yola yöneldir ve onun sayesinde Edaletle höküm verirlər. وَقَطَّعْنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا اُمَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اِلِى سْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اَلِقْضِرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَاَنْ بَجَسَتْ مِنْ مُثْنَتَى عَشْرَةَ عَيْنَا Qad alim kullu unasi mashrabuhum wa dhallalna alayhim alghamama wa anzalna alayhim almanna wa as-salwa kulu min qaybat ma razaqnakum Biz onları 12 nesle ümmetə böldü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 Onlar bizə zülm etmedilər. Ancaq özləri özlərinə zülm etdilər. Və iz qīla lahum uskunū hādhihi lqaryata wa kulū minhā haythu shi'tum wa qūlū hiṭṭatun wa Və qulu hıqqətun və duxulul bəbə süccədən nəqfir ləkum xatiyyətiküm sənəzidul müxsinin. Bir zaman onlara deyilmişdir, bu kənttə sakin olun və oradakı nemətlərdən bəyəndiyiniz yerlərdə yiyin. Bizi bağışla deyin və qapıdan Allaha səcdə edərək daxil olun ki,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 Özlərinə deyilən sözü başqası ilə dəyişdilər. Etdikləri haqsızlığa görə biz onlara göydən həzab göndərdik. وَاسْأَلْهُمْ <Sessizlik> عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ İz teətihim şiytanuhum yevmə səbtihim şurra'an və yevmə la yəsbitunə la teətihim kədəlikə nədlühüm bimə kənu yəfsüqün Onlardan dəniz sahilində yerləşən kənd barəsində qəbər al. O vaxt onlar şəmbə günü üçün qoyulmuş qadağanı pozurdular. Şənbə günü onların balıqları üzə çıxaraq onların yanına axışır. Şənbədən başka günlərdə isə onlara tərəf gəlmirdilər. Günah etdiklərinə görə biz onları beləcə sınıyırdıq. və iqalətummetum minhum limata'idun qawman illahu muhlikuhum <Sessizlik> aw mu'addibuhum azaban shadida Qalû mə'dirətən ilə rabbikum və ləalləhum yəttəqûn O zaman onlardan bir dəstə dedi Allahın məhv edəcəyi və ya şiddətli əzəba düçar edəcəyi bir tayfaya ne üçün öyüt nəsiyyət verirsiniz? Onlar dedilər bu Rabbiniz yanında üzül-hahlıq etmək üçündür. Bəlkə Onlar pis əməllerden çekinsinlər. Fələm <Nicil> mə nəsığ mə dükkiru bihə əncəyna alləzīnə yenhəvnə əlissu-i vəəqədnə alləzīnə zəlamu vəəqədnə alləzīnə zəlamu bi'adabin be'isin bimə kənu yəfsuhun. Onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman, biz pis əməlləri qadağa edən kimsələri xilas etdik. Haxsızlıq edənləri isə itayətdən çıxdıqlarına görə dəhşətli bir əzabla yaxaladıq. Fələmmə ətəv əmmənuhu ənhu kunu qiradətən xasiyin. <Sessizlik> Özlərinə qoyulan qadağanı pozduqları zaman biz onlara mənfur meymunlar olun dedik. və izənnə rəbbukə liəbətan <Sessizlik> əleyhim ilə yəumil qiyaməti men yəsumhum suəl əzab İnna rabbak lasari'ul O zaman Rabbin onlara kıyamet gününde ağır azap verecek kimseler göndereceğini bildirdi. Doğrudan da senin Rabbin tez ceza verendir. Hâqiqeten de o bağışlayandır, rahimlidir. Və qatqanahum fil ardi umama minhumus salihun waminhum dun zalik wablavnahum bil hasenati was Biz onları yer üzünde böldük. bölür. İçərlərində həm əməli salih olanlar, həm də belə olmayanlar vardır. Biz onları yaxşılıq və pisliklə sınadıq ki, bəlkə doğru yola dönələr. Fəxaləfə min bəədihim xalpun vəritul kitabə yəqudûnə əradə hədəl ədnə yəqudûnə əradə hədəl ədnə və yəqudûnə səyughxar ləna və in yətihim əradun Əlm yūkhad 'alayhim mīthāqul kitābi an lā yaqūlū 'alallāhi illal ḥaqqa wa darasū mā fīh wad-dārul ākhiratu Onlardan sonra kitaba varis olan xaləflər gəldilər Onlar bu fani dünya malını alıb biz bağışlanacağıq deyirdilər. Onlara buna bənzər mənfəətlər yenə də gəlsəydi, onu da alardılar. Məyyar Allah barəsində haqdan başqa bir şey söyləməyəcəklərinə dair onlardan kitabda yazılmış əh alınmamışdı mı? Halbuki onlar kitabda olanları okuyub öyrənmişdilər. Axirət yurdu müqtəqilər üçün daha xeyirlidir. Məyər anlamırsınız. Və alləzənə yuməssikunə bil kitəbi və nudiyu əcral muslixin kitaptan möhkəm yapşanlara ve namaz qılanlara gəlincə biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını puç etmərik və izne qulə cəbəl fəuqəhum kənnəhə güllətun və zannu ənnəhə Qudu mə ətəynəkum biqvətin vəzkuru mə fīhi ləalləkum təttəkun Bir zaman dağı yerindən koparıq, onların başı üstündə bulut kimi kaldırmıştık. Və onlar da ələ zənnətmişdilər ki, dağ onların üstünə düşəcək. Biz onlara... Sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın və içindəkiləri xatırlayın ki, bəlkə qorxasınız, demişdik. Və <gülüyor> id əxad rabbukə min bəni ədəmə min zuhurihim dürriyyətəm və əşhədəm ələ ənfusihim ələstu bi rabbikum qalû bələ şəhidnə Ən təqulu yəvməl qiyaməti inna künnə Bir zaman Rəbbin, Adəm oğullarının bellərindən onların törəmələrini çıxarmış və mən sizin Rəbbiniz deyiləm mi deyə onları özlərinin əleyhinə şahid tutmuşdur. Onlar, bəli, Biz şahit olduk demişdiler. Bu ona göredi ki, siz qıyamet günü biz bundan habersiz idik demiyəsiz. <gülüyor> Əfətəhlikunə atalarımız bizdən əvvəl Allah'a şərik qoşmuş. Biz də onlardan sonra gələn bir nəsil olmuşuq. Məyərsən bizi qatilə uyanların etdikləri əməllərə görə məhv edəcəksən deməyəsiz. Biz ayələri beləcə izah edirik ki bəlkə haqq yola qayıdarlar. وَعَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ Onlara ayələrimizi verdiyimiz kimsənin əhvalatını oxu. O, ayələrdən kənara çıxdı, şeytanın təqibinə məruz qaldı, axırda da azamlardan oldu. Və ləu şi'nə lə rəfə'nə bu bihə, və ləkinnə hu əxlədə ilə Fə məthəl hüqə məthəlil kəlbi in təhmil əleyhəyli yəlhət əv tətrükhü yəlhət Dəlikə məthəlul qawmilləzīnə kəzəbəu bi əyətina Fəqsusil qasasalə allahum yətəfəkkərun Biz isteseydik bunun sayəsində onu ucaldardı Lakin o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 Sa əmətələn ilqaulə dinə qəddə bu bi əyətinə busahum kən ua buy yalan sayıp özlərmə zülmədən adamlar barəindəki məsəl necə nice cədə pisdir? Məyəhdllə bu qəhuə mühəd? وَمَن يُضْلِلِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Allah كِمَّ هِدَايَةً يَرِيدُ سَوَاءٌ yolda olan da O'dur. تُذَكِّرْهُمْ لَا azdırırsa, ziyana يُضْلِلِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اللَّهُ كِمَّ هِدَايَةً يَرِيدُ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ والانسان لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك bir cok cinler ve insanlar yarattı Onların qəlbləri var, onunla anlamazlar, gözləri var, onunla görməzlər, qulaqları var, onunla eşitməzlər, onlar heyvan kimidirlər, hətta daha çox azğınlıqdadılar, qafil olanlar da məhz onlardır. Wa lillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa daru alladhina yanfiduna fi asma'ihi sayujzasuna ma kanu ya'malun En güzel adlar Allah'ındır. Ona bu adlar vasitesiyle dua edin və onun adları barəsində haqdan sapanları tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar. Yarattırlarımız içərisində elə bir ümmət də vardır ki, haqq ilə doğru yola aparır, və bunun sayəsində ədalətlən hökmədirlər. Və <Sessizlik> alləzənə kəzzəbəu bi əyətina sənə stədricühüm min xaytü la yələmun. Ayələrimizi yalan sayanları, özlərinin də bilməyəcəkləri bir yerdən tədricən toğlayıb, məhva paracıyıq. Və umli <Sessizlik> ləhum inə keydi Mən onlara möhlət verəcəyəm. Şübhəsiz ki, mənim hiləm sarsılmazdır. Əvəllən mi Onların yoldaşında heç bir dəlillik yoxdur. هو انجاء خوفدان وبيام مدن بر بيغمبرد اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. Məyər onlar göylərin və yerin səltənətinə, Allahın yarattığı hər şeyə əcəllərinin yakınlaşa bilecəyine diqqət yetirmirlərmi? Bundan sonra hansı sözə inanacaqlar? Allah kimi azdırarsa, Ona doğru yol göstərən olmaz. Allah onları öz azğınlıqları içərisində sərgərdən dolaşan vəziyyətdə tərk edər. Yəsəlunəkə əni səaəti əyyənə mursəhə Qül innəmə ilmüha ində Rabbi Lə yücəllihə <Sessizlik> li vaqtihə illə قلت لك السماوات والارض لا تأتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله o saat barasinda sorusurlar ki ne vakit kopacak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 Lakin insanların çoxu bunu bilir. Ulā amliku li-nafsi nafʿan wa lā ḍarra illā mā shāʾa Allāh. Wa law kuntu aʿlamu l-ġayba lastaḫtarutu min al-ḫayri wa mā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 İman gətirən bir qövm üçün qorxudan və müjdəliyəmən. Hüvə ləzi xaləqəkum min nəfsin vəxidətin və cəalə minhə zəvcəhə liyəskünə iləyhə. Fələmmə təğəşşəhə hamələt hamlən xəkifən fəmərrət bihə. Ləmmə əqəlləddə də vəlləhə rəbbə in ətəytənə salihə lə nəkuna Sizi tək bir candan xalq eliyən ünsiyyət bağlayıb rahatlıq tapsın deyə ondan onun zövcəsini yaradan odur. Adəm övladı zəvcəsini ağuşuna aldıqda o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 Ləmmə mə atəhü mə salihən cəələ lähū şərəkən Allah onlara sağlam övlad verdikdə isə özlərinə verdiyi şeydə ona şərik qoşmağa başladılar. Allah Allahsa onların qoştuqları şəriklərdən uca Onlar heç bir şey yaratmayan özləri xalq edilmiş olan şeyləri Allah'a şərik qoşurlar. Ve la yastati'un lehum nusra ütlər ne onlara yardım edebler, ne de özlerine köme edeblerler. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ سَامِتُونَ siz onları doğru yola çağırırsanız sizin ardınızca gelmezler onları çağırsanız da sussanız da sizin için farkı yoktur <gülüyor> Allah'tan savayı çağırdıklarınız da sizin kimi kullardır. Eğer doğru değilsinizse, çağırın onları, sizə cavab versinlər. Ələhum ərcülün yemşunə bihə, əmləhum əyzi yabıqşunə bihə, əmləhum əyyunun yubusirunə <Sessizlik> bihə, əmləhum əzânun yasmağunə bihə, Qürədu şurakakum thumma mikidun fala tunzurun Meyər onların ayaqları mı var onunla yerisinlər? Yoxsa var onunla tutsunlar? Yoxsa onların gözləri var onunla görsünlər? Yoxsa onların qulaqları var onunla eşitsinlər? Peki Çağırın şəriklərinizi. Sonra mənə qarşı hiylə qurun və mənə heç möhlət də verməyin. İnnelillahi elləzî nazzaləl kitâbə ve huve yetevelləssâlihîn. Həqiqətən mənim himayədarım kitabı nazil edən Allahdır. O əməli salihlərə Himayəçilik edir. Ondan savayı çağırdıqlarınız nə sizə yardım edə bilər, nə də özlərinə köməkçi ola bilərlər. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ İləl-hüdələ yəsma'u وَتَرَاهُمْ يَنْضُرُونَ İləyke və hüm la yubusirun Siz onları doğru yola çağırsanız eşitmezler. Onları səna baxan görürsen halbuki onlar görmürler. Qudil əfwa və əmur bil ğurfi və əğrıq anil jəhilin. Sən bağışlama yolunu tut. Yaxşı iş görməyi əmr et və cahillərdən üzdönlər. Və <gülüyor> əmə yənzəqənəkə minəşşəyitəni nəzğun fəstəibdilləh. <Sessiz bir şeydir> Əgər şeytandan sənə bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, O eşidəndir, biləndir. İnnəl-ləzənətəqəv idə məssəhum <Sessiz> taibun <bir> minəşşəyitani təbəkkəruq. Tədadkər fa izahum Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toqunduğu zaman Allahı xatırlıyar və dərhal gerçəyi görəllər. Şeytanlar öz qardaşlarında azğınlığı artırarlar. سورا دا onlardan əl çəkməzlər. və idə lam tətəhim bi ayətin qalulu lələcə bitəha qul innamə əttəbiu ma yuhə ila mir rabbi hədə bəsəir mir rabbikum və hədə Sən onlara möcüzə gətirmədiyin zaman, nə olardı ki, onu da özündən uydur edin, deyərlər. De ki, mən yalnız Rəbbimdən mənə vəhv olunanlara tabi oluram. Bunlar Rəbbinizdən gələn aşkar dəlillər, iman gətirən bir qövm üçün doğru yolu göstərən rəhbər və mərhəmətdir. Və idə qurəil-qur'anə fəstəmi'u lehü və ensətu lə'əlləkum turhamun Qur'an oxunduğu zaman onu dinliyin və susun ki bəlkə sizə rəhm olunsun وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن ürəyində yalvararaq və qorxaraq səsinə qaldırmadan Rəbbini yad et və qafillərdən olma. Ənəlləzilədi <gülüyor> rəbbikə Rəbbinin huzurunda olan mələklər ona ibadət etməkdə təkəbbürlük göstərmir onu tərifləyir və yalnız ona səcdə edirlər.